От тут мені хміль вивітрився остаточно. Те, чого не змогли навіть зробити пригони з рибами-людожерами. Бо постать чоловіка виявилася ще химернішою. Він дибав до алеї, і я не міг одірватися поглядом від дива. Замість голови він мав досконалі і непідробно дебелі геніталії, побільшені, ще й цілковитою Відсутністю плечей. Ці розміри можна би пояснити і перерваною ерекцією, а ще й карликовим, на відміну від прутня з ростом його носія. Я ще раз протер очі, але Марво не впинилося. Замість голови теліпалося щось геть протилежне. Аби освіжити глуст, я перевів погляда нижче, Якщо в нього така голова, то що має бути між ногами? Там виявилося лице. Червоне чи то люті, чи то невдоволення. А може від того, що йому було затісно меже худих, однак добряче волохатих кінцівок. І невідомо, що кому більше заважало йти. Це треба було пропірнути півсвіту, рятуючи тяму, Щоби наштовхнутися нею на феномена, здатного похитнути її остаточно. Я присував очі, рятуючи їх на кончиту, Та вправно зібрала плаття І, обурно струснувши гривою, рушила в протилежний бік. Я безпорадно знову втупився в коханця, аби усянути Зрадили його мілки. Спершу мені здалося, що вони, як у мавпи, замість ступнів вони мали долоньки. Боже, милий, сахнувся я. До чого самотність здатна довести гарну жінку, що вона кидається вже й під брата нашого меншого, подумав я про примати, тобто про мавпу. І що сили втупився, аби пересвідчитися. Однак одразу ж постала і перекинута істина, волохатий добродій той був геть Неорангутаном просто калікою без ногим, з досконало відтятими ногами аж по саме нікуди, а таки дядьком. Тому він, потривожений, мусів хутко перекидатися догори і на своїх білих руках простувати геть, на руках по землі маючи межи них власну голову, а не навпаки. Я милувався ним, доки він, акробатуючи, не з них в роздяганні. — то, кричав я доти, доки не додивився, що пляж пороженісінький. З докуки я тупнув в нього ногою, а потім кинувся під пальму, нігтями розгріб рушену глину, викопавши Пластикового кулька вихопив звідтам за кокарду чорного берета. Обтрусивши, поніс його до хвиль і пожбурив акулам. Ті враз накинулися, наче споконвіку чекали. Подерли і закотнули. Кроки по склу Відлуння кроків було голоснішим за них. Так буває лише в Києві. Коли старе життя завмерло, а нове не народилося, це тих півгодини, коли ні таксі не зловиш, ні повії. Коли бомжі та злодії засинають на яку часинку знеможені і припиняються навіть виклики швидкої допомоги, так ця мить змагає. Розпруження, ось як воно називається в закомплексованому місці, що навіть спекулянти зі своїми кіосками, таба навіть початківці-транссексуали натовклися і попадали, аби за годинку почати все спочатку. От тоді й приємно плодити свої відображення у вітринах, які множилися купніше, аніж «Луна від закаблуків», Отут ти й можеш помилуватися від зеркаленьми себе на численних звабах, яких ти з роду не матимеш. Однак і вони тобою не володітимуть ніколи. Лише мить взаємного відбиття, ілюзія спілки доброботу з романтикою, спілки, якої зась навіть тим, хто її власник. Воно, наприклад, автосалон, де навіть... Його директор не здатен придбати тамтешнього авта. Але якщо примудритися, то взириш у лімузинових шибах кільканадцятеро росебе.